A 17. fejezet. Így tehát elindult Izrael fiainak egész sokasága, színpusztályában, szállás szálláshelyre szállás helyre az úr beszéde szerint, és Refidimnél ütöttek tábort, ahol nem volt ívó víz, hogy igyon a nép. Perlekedve Mózessel a nép szólt, adj nekünk vizet, hogy igyunk. Mózes válaszolt nekik, mit perlekedtek velem, miért kísértitek az urat? Szomjazott ott tehát a nép a vissziány miatt, és zúgolódott Mózes ellen mondván, miért hoztál ki minket Egyiptomból, hogy megölj minket is, a gyermekeinket is, a jószágainkat is szomjusággal? Mózes pedig az úrhoz kiáltott mondván, Mit tegyek ezzel a néppel? Kis híja, és megköveznek engem. És szólt az Úr Mózeshez, menj a nép elé, és végy magadhoz Izrael véneiből, és a botot, amelyel megütötted a folyót, fogd a kezedbe, és menj. Íme, én ott fogok állni előtted a hóreb sziklája fölött. Üsd meg a sziklát, és víz folyik majd belőle, hogy igyon a nép. Mózes így tett Izrael véneinek színe előtt, és elnevezte azt a helyet Masszának és Meribának, Izrael fiai perlekedése miatt, és mert megkísértették az urat mondván, közöttünk van-e az úr, vagy sem. Jött pedig Amalek, és harcolt Izrael ellen Refidimnél. És mondta Mózes Józsuénak, Válasz magadnak férfiakat, és kimenvén harcolj Amalek ellen. Én holnap ott állok majd a domtetőn Isten botjával a kezemben. Józsué úgy cselekedett, ahogyan Mózes mondta neki, és harcba szállt Amalek ellen. Mózes pedig, és Áron és Húr fölmentek a domb tetejére. És amikor Mózes fölemelte a karjait, győzött Izrael, amikor pedig lebocsátotta, Amalek kerekedett fölül. Mózes karjai azonban elnehezültek. Fogtak tehát egy követ, alá tették, és ő ráült. Áron és Húr pedig két kétfelől tartották a karját, és történt. Hogy a karjai nem fáradtak el egészen napnyugtáig. És legyőzte a Amaleket és az ő népét kard élével. Mondta pedig az Úr Mózesnek, írd le ezt emlékezetül egy könyvbe, És add Józsue füleibe, elfogom ugyanis törölni Amalek emlékezetét az ég alól és Mózes oltárt épített, és a helyet Jáve nevezte, ami azt jelenti, az Úr az én hadizászlóm, mondván, az Úr királyi széke ellen emeltek kezet, az Úr visel hadat majd Amalek ellen nemzedékről nemzedékre.